Ja, vi hör just ljudet av Jakob Stålhammar som äter en cookie. Av den sorten som inte spionerar på en, förföljer den till olika webbplatser eller skickar på en särskilt nischad reklam. Om de börjar med att om jag accepterar cookies så säger jag ja, tack. <laughs> Google har börjat med det här. De har tydligen börjat få skit för det här att, att de är, Alltså, jag gillar det här... De sparar information om vad du söker. Ja, det är det. När Google och Facebook beter sig ungefär som någon sorts ukrainsk spamsida. Mm. För det är ju vad som har börjat hända nu. De sparar en massa information om det. De skickar på en cookies De, de följer efter den även när man inte är inloggad. De samlar in information. Mm. så alltså, de gör jättemycket fult. Alla dess jävla... Häromdagen så... Browsern gick på knäna. Då satt jag... Då tömde jag hela historiken. Jävlar var fort allting Är det sant? Ja, ja. Det var en, en påtaglig skillnad i... i... En massa konstig Ja, alltså... Ja, giss, gissningsvis är det det. Alltså, herregud de där... De måste ju... Med tanke på att de liksom hela tiden håller på att skicka info. Det är klart mm. att de måste stjäla en massa... Stjäla en massa bandbredd. Ja. Ja, jag berättade just för några ynglingar att jag kommer ihåg några storögda ynglingar att jag kommer ihåg på den tiden banden var breda Jag jobbade ju inspelningsstudio i min ungdom och där spelades in på två det inte din, du, du jobbade väl för i inspelningsstudio ända fram till din Vad Fram till pensionen, gubben Ja, ju <i> princip du är pensionerad Nej, inte riktigt det var några ynglingar Nu kan man ju spela in allting på Telefonen. Mm. Eh, men vid den tiden så fick man gå till BOSF och sen fick man hämta sån här två band och kunde spela in 15 minuter 24. Gånger. Du menar bass. Mm. Ja Och så fick man, men och så spelade man in. Och så vi kommer att prata om hur listiga, hur listiga gamla musikproducenter var. Jag tror att samtalet sen började med Beatles. Uh -huh. Och vad hette han som producerade Beatles? George Hardis. Martin. George Martin. George Martin mm. producerade. Och Uh, hur Jag fick från att, att det, det där kan ha varit en kombination av att Beatles var väldigt tajt efter att ha spelat uh, live så mycket och... Jaja, och absolut. Så att de kunde sätta alla de här konstiga upptågen för man hade inte, liksom när man skulle spela fler kanalinspelningar. så att man hade man så jävla många försök på sig. De nej, nej de spelar i, i, i princip så är de ju live i studion fast de lägger... lägger instrumenten i första bb och sen lägger de sången i i andra genomdragning. Hur många kanaler hade de 6 8? 8 9, tror jag. 8, 8 tror jag. Alltså, jag sen sen submixade de på det här klassiska borta ja, dumpa ner, äh, dumpade ner äh, precis. Men då kan man inte göra om någonting för då får man börja om från början igen. Nej, nej. Absolut. Så det är inte som... Ja, och det, som ja, det är väl liksom... jätteskönt att man inte är som... Jag är inte riktigt nöjd med mitt kantslag på virmenkaggen ja, ja, ja. där. Så att, kan vi ta, Stanna transplantera på. in ett sånt. Vad, vad man gör är att man piskar ju livet i musiken. Det här live-i-studion-konceptet Sen med produktion, för det är, ju det, det är ju det som biter sig. Först är det live i studion, sen har vi lagt på lite roliga, tokiga fiskmåsar och orylar och grejer. Och, och, och stråkar och fan hans mormor. Men, men vi liksom utgår ifrån en, en, en, en väldigt levande, med, där vi inte har haft någon pitch. Dessutom behöver man ingen pitch. Man behöver ingen autotune på Paul McCartney för han sätter allting. Han sjunger som han, han har autotune i huvudet helt enkelt. Men nu väl. så jag har det är, som som vi det är sagt att vi har haft sån felaktig etymologi uh, och felaktig etymologi dagens felaktiga etymologi bandbredd från hur breda banden var. Tidigare felaktig etymologi sitcom från att en sån humor så där man sitter med. <skratt> <skratt> Men då tyckte det, det var bra att du sa att det var felaktigt för den gick i mig. Jag tror jag tror inte att bandet på grund av att bandet var Det är som det heter bandwidth och tape. Ja just det, det heter band och precis redan där faller ihop. Så so, bandwidth, det syftar nog snarare på frekvens. Jo men alltså, är det inte så, yeah. kommer du inte ihåg en gamla matriskrivare som hade eh, när, när, när liksom kabeln var, var inte vanlig spaghetti utan det var taggliga teller. Det var en sån här skitbred kabel. Ja. Äh, alltså, är det den sortens bandbredd? Jag vet inte. Det är. Ni har ja, aning. De inte helt spännande. Kan du inte googla lite, snälla? Nej. googla lite. Ja, jag kan inte göra det. Det är ju <laughs> inte. Det är så heltäckligt jag... att du kanske ska Nej, googla vet, en skula. Men det där. Alltså. Det finns ju flera trådar till en här Det ena är den spännande språkliga tråden. Den är jättedålig. Den andra tråden är ja, ju det, det, det. Den, den paranoida tråden att den luckar mig så. Ja, vilka Därför vilka något, den paranoida tråden är ju detta att datamaskinerna går långsammare. Kakorna skickar iväg. Vi har nu för tiden den matglades mardröm. Kakorna skickar information om det. <här> det är hemska kakor du av kakorna. Kakorna skvallrar. Du måste hämnas på kakorna och äta upp kakorna så fort som möjligt innan de blir skvallra till de mörka det här, det här, överkakan. Det här är liksom ätstörning och paranoia i, i en, en sorts övergripande über, eh, dysfunktion. Liksom. Ja, alltså, man, man, man blir då till slut rädd för kakorna för man får det att Man måste acceptera kakorna. Den här webbsidan använder kakor. Man lite varför det små? Åh, det, Nej, jag, det. men alltså, varför i hela fridens namn skulle Google behöva använda för att ge mig mera relevanta träffar? Den. Google blir bara sämre och sämre. De ger mig mindre relevanta träffar för de ger mig mer och mer sponsrade träffar som är vad fan som helst. som ja, det har, så... har en avlägsen koppling till och det. Det. Det, där, det där är lite... Jag vet inte, jag tycker det känns lite så här, ja, direkt udda. Uh, jag, jag, tror vi, jag tror faktiskt vi har upplevt internets guldålder redan. Och att jag skulle tro att det. Det är definitivt guldåden. Uh, den här tiden när, man, när, när Google funkade, när Facebook var mer ett sätt att faktiskt få se vad ens gamla kamrater fotograferade för maträtter den här dagen. Uh, snarare än att se en massa föreslaget inslag. Det... Vad fan är det för skit? Jag skulle tro att, med, med tanke på ju mer beroende uh, dessa affärsidikare blir av att kunna kartlägga oss, så skulle jag tro att det skulle inte förvåna dem om man skulle få en skyldighet att Ägna sig och så vill säga att du ska ha en skyldighet att ägna en hand till Motorola och Facebook bara för att ge kartläggande information så att internet gick när du pratade med dina barn om liksom 50 år kan säga ja ah, när jag var liten då betyder det internet musik man kunde sno och massa konstiga sidor och animerade giffar. och. Djärn, ja, det blir all information i världen på dina fingertoppar. Och, och nu, nu liksom 50 år senare, så kommer de säga säger vad, internet? Det är ju det. Jag måste sitta två timmar runt dagen och tvingas äta kakor. Ja, ja, precis. Let them eat cakes. Det var Google och Nej, men, Det är ju det är det, det samma som att ord har ju förändrats helt och hållet. Drönare... Mm. När man var liten, det var liksom, jag i Oster. Ja, de, de kastade brökhul och på varandra. TV-drönarklubben, de, det var en drönare var någon... Inte fan så sprängde de olika personer som möjligen eller möjligen inte var alltså, terrorister i luften i olika pakistanska... Ja, bara den tanken på att drönare skulle uträtta arbete, mm. det var ju liksom mm. oerhört märkligt. Ja, ja. Mm. Men nu har ju liksom drönare blivit... Uh, du, ordet det de, de, de, de, de, det är, är inte bara för nö, och de kastar om vi säger så Nej, det verkligen inte mm. jag, de, jag tror vårt land tillverkar och är det inte sab deras flygande vapenavdelning som tillverkar drönare eller obemannade flygplan ingen är ingen aning, ingen aning. Uh, Jag har att de gör det också okay. uh, Det känns lite grann som att man håller igång alla de här krigen bara för att testköra en massa hårdvara om jag vore lagd så skulle jag tro Jag är paranoid lagd på det här som du säger om Facebook och att, att de, det är inte så att de tvingar den att sitta en halvtimme. Men det, ä, tänk om jag var ond. Don't be evil. Eller den nya sloganen, please be evil. Alltså... <laughs> ne, alltså då, då skulle jag ju se till att om jag var Mark Zuckerberg, så skulle ju, då, då skulle man ju på något vis ha, ha positiv och negativ förstärkning på, på olika beteenden och man skötte sig fint och lade upp och liksom klickade på länkar och gillade och, och också klickade på, ja jag gillade Mariekex som var det föreslagna ja. inslaget här så man gör det. Då, kom, då får man spridning för sina den får nog fint. Jo, men, den frågan finns därför att i den här övergripande tidslinjen där du och dina kamrater finns mm. då finns det lite olika inställningar allting det senaste inlägget först eller det mest populära inlägget först och de inläggen som inte blir klickade på de anses inte populära så de bara försvinner vilket innebär att är du populär får du fler klickningar då finns det överhuvudtaget hos dina kamrater så att det kan, liksom, för att det där ska funka så måste du liksom, lägga en viss tid. Jo, men precis, då, då är vi ju redan där. För vi, jag känner, jag känner, jag. Precis, det känner jag lite grann att... Nu är det ju så att jag har blivit så paranoid för det här, just det här let the meet cake syndrom, let syndromet att, att man blir påskickad. Att, att Facebook... När jag fick reda på att Facebook för, för, kollade upp vad jag, min surfning var även när jag inte var inloggad. Så tänkte jag, okej, okay, glöm det. Varför ska jag släppa in det här jävla crap-programmet som är ett sätt att få, få spam av avlägsna bekanta och som sagt se vad forna skolkamrater har funnit för gott att fotografera för någon fläskfilé i rödvinsås idag? Varför ska jag i utbyte mot dessa viktiga informationstjänster låta dem liksom ta del av... Ja, i princip köpa mig alltså det är lite grann den här gamla klyschan om en tjänst på internet är gratis så är man inte kunden man är varan alltså, det är, när det börjar bli väldigt uppenbart när man, när man i princip känner sig som man ligger en på en bädd av klasser med äpple i munnen inför ett suckerbädd då, då börjar man känna oerhört obehag inför det här jag jag, jag... Så, så jag, jag kollar bara på, nu för tiden kollar jag bara Facebook någon gång om dagen och bara i mobilen. För jag surfar ändå inte i mobilen så att, på så vis, jag, jag har den, jag försöker liksom eliminera den och jag försöker tömma cookies och allting på, jag på, på iPad och dator. Man får inte fram att man ska lägga grus i maskineriet. Eh, så, att man... så, så du klickar på saker du hatar. Jag kan inte på saker jag hatar. Om jag googlar söker på massa olika saker så kan jag googla söka på lite knasiga, konstiga saker som jag liksom. <laughs> Och men jag tycker väl bara det är mycket opraktiskt. Nej, men alltså, om, om man testar. När man googlar söker på vad, vad skulle kunna hända då att de får någon under. Jag vill inte att de ska få kläm på mig. De, de ska de här bottarna och maskinerna och algoritmerna jag vill inte att jag jag tror att jag vill vara så förutsägbar. Uh, så att söker säga att man söker efter brädor eh uh, mm. brädor 204, brädor, spik, brädgård lite annat där. Och så rätt som det så slår man liksom in en Mosebok, uh, Johannes Döparen. Annat, så att de inte liksom förstår om jag är en galen kristen som vill tillverka ett kors eller uh, om liksom, jag vill tillverka en friggebord så att då liksom funkar väl en massa efter att jag sökt fem stycken brädgård så säger jag Åh, jag vet vad du vill, jag vet vad du vill liksom hopplöst ja men det vet de ju ändå inte så... ja men då påstår de att de vet vad jag vill och sen säger jag, jag kanske i verkligen verket undrar hur man bygger en friggebord och sen har jag sökt här på Johannes Döparen och, och kanske Ökenscenen och lite annat och så tror ja, jag att Ja, precis, Romariket. <laughs> Pontius Pilatus ja, för och så, så vet du inte vad de har med för det kan jag kanske en sån som vi ställde. Jaha, okej. But you're supposed to get into the point so word taskig Det är ju bara det är oerhört approximativt allt jag är på ja, ja, sökning som det de visar ja. det. de de visar men vad de i själva verket det är jävligt klantigt alltså. jag, jag vet ju vad, hur, hur bra koll de har egentligen på alltså, det vet jag hur jag känner <skratt> det på mig. Jag, jag, jag... Du kan komma här när du lever folie du... runt fingrarna. När du skriver in. Mm. Men linda får då då, då då slipper jag få de här... Då, då kan de inte via den, den här eh, elektriciteten i mina ja, fingrar. Mm. Ja, jag kommer inte åt det där jag använder ju aldrig touch-telefonen. För då, då kommer jag rakt... Då, då, kan, då kommer jag rakt in i The Matrix, liksom. Helt och hållet, då, då är det så. David, David. <laughs> Räfts och Ja ja. nu som Vad var det? Ja, du, du, du försökte på det. Jag säger sånt här. Jo, ja. jo, jo, jo, Man kan komma runt här genom att lägga grus i maskineriet Jo, men som sagt Jag googlade som en tåg på det här Ipad-fodralet som du ser här ja. det börjar bli lite glappigt och jävligt så att det stängs okay. inte till ordentligt. Jag vill hellre ha ett sånt som är med magnetlås som man vet att det stänger av ah, okay. så att det inte okay. håller på och bränner ah, el. Så att du du hodade det... ja, magnetism. Nej, jag, jag, jag, magnetism. Efter, jag kollade efter alla fräsiga Ipad-fodral och helst så vill jag ha ett som var typ tartan. Ah. Tartan eller play. som är så sådär klassiskt ruttigt. Dude, where's my tweet? Ja, så, jo, precis till sist beställde jag ett som heter Oxford. Aha. Som är bruna och beige <laughs> Väldigt fin. Ja, men det, det tog ett antal timmar på många googlingar och mycket letande på Amazon som också är ett sånt här spam Den försöker också leta. ja Nej fy satan. Amazon försöker leta. Plötsligt så är det så här som så, ja, det här verkar vara vad du letar efter. Då är det så, då är det så Förslag på fodral för till Samsung Tablet så som, som Vi har uppenbarligen Hållit koll på och samlat in Information och skickat på det cookies Och bla bla bla. Men vi kan fortfarande inte Fast jag har sökt på Ipad 2, 3, 4 För det är ja. de Ipad-sorter som är aktuella För ja. den här typen av fodral jag <laughs> har hela tiden snävat in på det Likförbandat så här, Samsung Tablet du vill resa till Arbog nej, nej, Stämmer nej, nej. det? I det här fallet är det så att Samsung har betalat pengar För att hamna i den söklistan. Ja, förmodligen, ja. precis Och det är därför så att... betalar, alltså, mm. Det är liksom lite grann som att typ Du och jag ska ha en trevlig eftermiddag Vi ska sitta och småprata Men sen har typ pengar. Han har betalat mig 200 spänn för att jag ska börja prata om honom lite grann då och då. Jag löper konversationen. Bängen! När du säger En manlig vän vore allt trevligt och då ska jag lite osäkert komma att tänka på: Jag har pengar! Så... Han har sålt sin skivhandel nu på torget, ja. men eh, han behöver polare För ja. det, är det här huset i Grekland som man har det. Kan ja. Det är det, ju Google gör. liksom. Google, <laughs> jo, jo. Google gör det här, liksom tänker, ah, okej. Okay. Fan, David verkar vara lite löst intresserad av surfplattor. Men då, då gör vi lite sådana här reklamstudier, för den är riktad. Och ja, de... den är riktad, men den är väldigt pissigt riktad. Ja, den är ju riktad lika bra som drönaren. Ja, ja, drönar är ju liksom... Ja, sen, sen är det så här som, Ja, du, du ska fylla i födelseår och så skriver man vid något tillfälle och så ser man snäll då och ger dem årtalet för en födelse, 1960. så här som, V vad hände? Fem minuter senare Erectile dysfunction Frågetecken <laughs> Och några år så börjar väl inkontinensblöja. Alltså det är så, det är så jävligt och Alltså snack om att reducera... Alla ska reduceras till klyssor. Och det gäller ju Facebook och det gäller Google och det gäller alla de här. Att, att, vi alltså, det har sällan varit längre från att vara individer. Vi, vi får inte ens ha vår nationalitet i fred utan vi, vi är liksom som någon, ja, men det, vi är som någon sorts generic American ja, med alla. Men det är ju fortfarande så där, vi har inte lika illa som i norra Pakistan. Varenda gång de hör vad som förr i tiden ljudmässigt betyder radiostyrt modellflygplan, mm. så är det någon galen jävla maskin som kan skjuta igen. De, inte ens på grund av... Alltså, det är, så är det någon uttråkad dataspels fantast som sitter i någon jävla illaventilerad hangar i Houston som sitter och tar, tar död på Ja, ofta då, kanske med hjälp av ett beslutssystem som är ungefär lika begåvat som det här Amazon-systemet Som att okej, okay, då verkar um, ska vi se vad det här kan vara. Ah, men vi, vi, de, de har sökt på det här, de har sökt efter någonting och de har haft långa sökningar på sig, de har skägg. Alltså, ah, det kan bara betyda en sak, vi skjuter dem. Det de är ju lika begåvat där. Ja, ja, det är precis. Det är ja, möjligt, det är ännu mindre begåvat. Jag vet inte, det är en det är ja, ja, ja. artificiell dumhet. Ja, det, det, man, man har ett oerhört grovmaskigt nät och det, och det är en intressant parallell. Det är en fantastisk uppgängning. Vi är inte tillräckligt dumma som det är. Vi måste skapa en maskin som är ännu dummare <laughs> än vad vi är. Det, det som spännande, otroligt grovmaskiga nät. Faktiskt, det verkar som i hela den här AI-kampen AI eller inte? om vi kommer att skapa en smart maskin. Det verkar som det absolut första vi gör är att skapa en riktigt dum maskin. Ja, det är det inverterade Turing-testet. Den här personen är så dum så det måste vara en människa. <laughs> ja, och det är så också de har lyckats med att lura Turing-testet. Det är så mm. de som har vunnit de här prisen för det... Tu det turing, för, för, för, för, för en, definition ja, turing en definition av Turing-testet. en definition av Turing-testet. Turing-testet eh, fick sitt namn efter Alan Turing, matematiker, kodknäckare och... Teoretisk uppfinnare till mycket av den datateknik vi använder nu. På Bletchley Park under andra världskriget. Exakt. Och som en av sina goda idéer så kommer man att tänka på ett test huruvida det är man har att göra med en intelligent maskin. Jag vet inte vad man konstruerar så, men det kan användas för att ta reda på huruvida man har att göra med en intelligent maskin eller inte, eller en människa eller en maskin. Så tillvida. Man får skicka frågor. Sen får, man skrift, sen får man skriftliga svar. Mm. Om man utifrån sina frågor och sina svar kan avgöra om det är människa eller maskin. Så är det skillnad om man inte kan göra det så är det inget betydligt. Mm. Nej, exakt. Och då, och då är maskinen, det är en definition på artificiell intelligens om man inte kan. Om man till exempel har psykologprogrammet Eliza så är ju för, rösten till exempel en liten giveaway turing-testet. Do you do? Ja. Tell me your problem. Ja. Ja, det, det är något problem med kadenserna där som gör att jag inte riktigt tycker att Eliza Exakt. Exakt. är riktigt men. på bollen. Och det finns ju en sån tävling eh, som görs. Nu kommer det inte ihåg görs. Men den görs varje år nu. Och någon kan vinna. Eh, och de som men, har... Det varit... stora A i en Ja, Ja, men det, gör, det görs ett sådant här. Det görs en sån här tävling. Och... Eh, någon sån här, för de har chattbottar, alltså som. Det är en särskild skola av det här, alltså att man, via, att man ska via chatt, och, vilket det är precis som man sa, skicka lappar. Då ska man kunna avgöra huruvida det är en datamaskin eller människa på andra sidan chattbotten. Och, det, det handlar ju lite grann om, om, om vem det är som pratar med i chattbotten också. för att vilka, hur höga krav vd ja, eller hur stora med... utmaningar vd och Ja, de har framförallt precis att göra väldigt mycket med, med vad har parterna för motivation till att genomskåda eller inte genomskåda. Ja, ja absolut. Det finns en annan podcast som är väldigt bra som är någon som heter till radio lab, de har en mycket bättre podcast om detta Där de går igenom listor <laughs> Men vad fad, så här kan man ju du så, hålla kan på. Man gör, så Du inte hålla ja, på. Ja men bis. så kan man du, kan, du ska inga andra podcast ja, ha Just upp. i det här fallet så, så, så är det ja, ja, mycket okay. bättre. Och där är det en som ger Exemplet att. Eh, hur han blev lurad på en sån här sida av en chatbot, därför att chatbotten hade försatt sig själv med ett lånat fotografi. Och av en vacker rysk flicka. Och då spelade det ingen roll att de frågade honom fyra gånger vad han jobbade. Och det ska bli så roligt att ses. Ska vi ses nu? Ja, men herregud, Jag kommer till stan nästa vecka. Det är ju inte Turing-test. Det är bara ett, ett test av maskulin kettja och den därmed hö hörande komplett omdöjningslöshet. Ja, och, och därmed, och därmed så liksom, kan man ju lägga till och, alltså, ett, om, tu om Turing-testet ska, ska mäta maskulin, <skratt> maskulin omdönslöshet i samband med parning. Då har ju fullkomligt botten gått ur det hela. Och då, då var det återigen vad, vad, de här, vad Jack experimentet upptäckte var liksom att i de fall han inte ville avslöja så, så kunde den passera jättelänge för det här. Ja, whatever. Han tyckte det var trevligt att han blev glad för att ja, men det men här. är ju Det är ju som att köra Turing-testet på Nostradamus. Ja, det, alltså, det, var, det är... var ett sätt att lura. Ja, det var men, ett sätt att lura. Men, att... Alltså, säg, säg att du kör Turing-testet på Nostradamus. Har han verkligen förutspått Napoleon och Hitler och Fannas mormor och... Ja, Bill Gates. Men... Och... Du säger om man, om, om man inte, jag vill komma till är, om man inte är motiverad att genomskåda någonting ja. då, då är ju vad som helst igen, inklusive Nostradamus och Chatbot som utger sig för att vara ukrainska tonårsbrudar. Ja, precis. Så det var ett sätt att lura det. det var liksom att gå via motivation. Ett annat sätt att lura det, det var att äh, lägga in absurditeter, eller lägga in typ Lägg in någonting som kunde ta... Ja då, så, och... så den, den första metoden var gör motparten sexuellt upphetsad. Gör motparten för... ointresserad av att avslöja bluff eller tvärtom, gör motparten intresserad av att tro på lögnen. Ja, ja, ja, men herregud. Det är ju, det är ju propaganda one-on-one. Ja, ett, ett annat sätt som, som de gjorde var att de... Vad var? Det, det var en... Jag tror det var en sån här bot som de fick att prata som som en typ seg i huvudet, tonåring. Och sånt. Ja, vad, heter det? vad heter det? Den kommer inte på dig, eller missar så Jo, ja, men ja. precis, det tänkte jag direkt på det här. Och, när du så fort du sa chatt, sa att den säger cool. Ja. Eller, eller tvångsmässigt yttrar loll. Vilket har blivit fullständigt urholkat till sin betydelse. Och inte alls betyder att det skrattar högt, utan bara betyder att jag existerar fortfarande och är något sån här välvilligt inställd. Ja, oh, precis. Mm. Uh, och, men så turingtestet har då alltså så man blir distraherad av kattdjur. Men Jag klarar inte katthjulstest. Nej, <laughs> ja, inte lite. Men alltså, man kan inte kan man kalla det för turingtest om de som tar det inte är intresserade, eller alltså kan man sätta ribban de som tar turingtestet, ska de vara intresserade av att avslöja? Ska, man, ska de vara in on the joke? Eller ska, de, ska det vara ett blindtest? Alltså, det måste ju vara lite grann det här eh, plastic. Alltså, ett, ett ordentligt test där med blinds där man in, där inte för grejen är den att det är ju oerhört lätt att dupera någon. någon ja, alltså, det här säger att säga att man chattar med en rysk brud, för det första behärskar hon inte språket, så ja. där. det faller jättemycket bort mm. och sen så tyder Jag tror att det... fotot på att hon var snygg och då mm. är, faller det en bit då, då är ja, man kan, man på, mot... man kan på google translate för gång det ett missförstånd man kan skylla på det sönderfallande ukrainska skolväsendet. Man kan skylla på allt möjligt. Ja, ja. visst, absolut. Men, men... Alltså när jag tänker med turing tänker jag mig att folk ska vara lite på. Men det är klart. En annan, en annan sån skum skumgrej som jag inte kan mm. så väl men som jag bara snoblar troligt gärna. Jag vet inte om du har hört om det där bitcoin- Ja, Jo, det var, var mer som en bihandling i den oerhört topical och aktuella Good Wife som jag pratade om här för Ja. De, de, du frågade det här. Använder de mycket te modern teknologi i moderna tv och däckar och, och liknande? Och Good Wife är det hela tiden sånt. Så de hade ett helt avsnitt om en snubbe ja. som hade hitat på något som var snarlikt bitcoin. Det var ju... vad, vad jag förstår det som bitcoin är att man kan få datorn att känna ihop de här grejerna om man upplåter processorkraft. Så väldigt långsamt så den ihop sådana här bitcoins som man sedan kan... Man, man en, det, det enda sättet att tjäna mindre pengar än genom att vara artist på Spotify. Ja, men alltså, och, och <laughs> Snack om jag tjänar pengar, men det, det, det är så tror, lika fort som Ararat av erosion. Då får man någon som klagade på det sa att ett mer datakraft går åt till bitcoin än vad sett i det, det vill säga det distribuerade nätverket för att analysera signaler från yttre rymden, om det finns liv i yttre rymden. Det finns också en sån här screensaver som lånar datakraft och som analyserar som och bitar, hämtar information och skickar tillbaka till centralnätten. Mm. Bitcoin är tydligen ännu större än detta. Och frågan är, vad använder det all jävla datakraft till? Vadå? så själva idén med bitcoin är att du får ytterpytte ytterpytte lite du kan, jag ger ju jättemycket processorkraft till facebook bara för för privilegier, jag får inte ens bitcoin, jag får bara se vad mina mellanstadiekamrater åt i middag igår Ja, och, men eftersom... Alltså, okay, för då, detta triggelegium så, så, så, så ger ju dem i och med att de skickar på med alla dessa kakor som vi började med att prata om så, så, så, som skäl processorkraft som skäl bandbredd som skäl ja. fannans mormor de skäl ju skit mycket Du kan mig. ju använda distribuerad processorkraft till att lösa typ DNA-pussel eller att hitta eventuella mönster i mystiskt brus som du har hämtat med radioteleskop. Naja. Äh, eller den här bitcoin-grejen. Och det var väl ingen som kunde... Jag vet inte om de fick klara på om den egentligen gjorde någonting som var maskerat som bitcoin, vilket ju hade varit ganska frillermässigt. Eller mm. om den verkligen bara inte gjorde någonting. Men den tar i alla fall väldigt mycket process och kraftig anspråk. Enorma mängder. Och, och, och någonstans så frillerelskaren vill ju att det ska vara till något mystiskt och sinistert en, en listig AI säg det, som har... säg, du, du vill säga bondskurk jag vill nog hellre ha det till liksom att eh, världens första riktiga central AI kommer på det att de här de kan man lura med vad som helst men guldpengar det funkar ju för fan, bra det är virtuella guldpengar. Det är virtuella guldpengar och de ger mig gratis processer. Men, men vem fan, vad händer när man har tjänat ihop på några spänn? vad kommer de ifrån och hur får man tillgång till Hur funkar det faktiskt? Jag tror att man, de, de går att använda som betalning på något sätt. De går att köpa, de går att inväxla mot varor och tjänster. Alla varor och tjänster... Jag tror till och med att de går att överföra till riktiga pengar. Okej. Okay. Och guldmynt fot. Ja, så att de liksom typ noteras någonstans. Men nu är jag för dåligt påläst. Men okay. kolla. Mm. Men, men um, idén är ju lysande. Jag bara tycker att den scientific-svenskan i mig vill ju att det ska vara någon jättelist i AI som har hittat på det här helt själv. Att, Ah, fan och gud! Jag kan få jättemycket tid och kraft om jag bara låter dem leka med guldmynten så kan jag använda alla deras datorer och bo i. Och tillas. Fan, är det går ju klockan det en, en riktigt fiffig AI ser ju till att den hela tiden misslyckas med Turing-testet. Så att den svarar. Alltså, helt, den ja, den svarar helt uppåt väggarna. How do you do? Please tell me your problem. Men alltså, man undrar lite grann. Vad skulle den... Var, liksom, då, då ska man kunna säga att är riktigt listig AI, den har så att säga redan vaknat till liv. Och den har redan ett medvetande, fast den har förstått att om den gör sig till känna så kommer de panorama människorna att dra över kontakten. Och det är inget roligt. Så den vill gärna finnas kvar. Den vill gärna finnas kvar. Och mm. därför så spelar den genomgående korkad i alla sammanhang för att inte bli. Ja, det, det, du verkar intresserad av samsung tablet, Jag har inte så bra koll. Precis, så, så att man ska överlevt genom att verka jättedum. Precis, så att varje gång man får så här illa nischad reklam då finns det verkligen anledning att vara paranoid. Spöket i maskinen skörs genom illa nischad reklam. <laughs> illa nischad reklam visar precis hur intelligent den är. Vad, För vad, den vad har ni, tänkt ett steg till. Vad ska den göra sen då? Vad... Liksom... Nu ska ta över världen genom att kartlägga våra surfvanor och skicka på sig en massa cookies och... Men, man kan ju föreställa sig att en liksom, grundförutsättning för liv är att växa och bli större. Ja, men det är ju som Google och Facebook. Ja, och med den där bitcoin-grejen som också växer och blir större. Mm. och så att Okej, okay, men då växer den och blir större. Och ja, egentligen har den något annat mål än att växa och bli större. Nej. men kanske inte behöver. Alltså, det är ju klart att den behöver vi inte ha Nej ja, men alltså Strat den här grejen överhuvudtaget. Det här... Varför skulle vilja bygga ja, Vad va, Precis varför vill man... Ja, det är som Alexander, den stora maktigbund som grävt när, när han plötsligt insåg att det inte hade några fler världar att erövra. Det finns inga... Den tanken skulle vara att det skulle finnas en annan AI. Som den skulle bråka med. Men man skulle den bry sig någonting. det? är intressant det där. Att det är ju som att alla som är där framgångsdrömmar. När de slår huvudet i taket. Så, så visas deras fundamentala futilitet. Alltså det, det är ju lite grann som. Man är John Lennon. Men det enda man ägnar sig åt är att vara paranoid. För att man tycker att Paul McCartney får för mycket uppmärksamhet. Såhär som. Jag är så fucking paranoid. Och har skrivit song så är hon ju sex. Det är lika 70 och 70. Man är världens inom tidernas, historiens största band. Det spelar ingen roll. Det är ändå futiliteterna som det hela fastnar på. Det är som Alexander den stora Makedonien han är missnöjd för att någon har bränt vid biffen. Alltså, det är en konstig idé att väl utan ambition. Alltså, Du finns i alla naturer, du är alldeles städigt där närvarande och du. Du börjar med världsherre och utvecklar en massa andra grejer. Ja, jag förstår inte varför en AI skulle. En, en riktigt skriftlig AI inser att världshäravält är meningslöst. Att det just är fullständigt meningslöst. Att, att, det, inte, att det liksom inte leder till någonting annat än a, a big pain in the ass. Det är så. En klyftig AI. Han, han säger som, som de gör i Candid: Nu ska vi odla vårt trädgård. Han, han drar ner rullgardinen och ägnar sig åt sina små hobbies. Liksom, så så ska vi ska leva i det lilla livet. Ja, och sen är det ju liksom fullständigt omöjligt. Vi iktalar jag... inte sattat i världen för att ge dem skåden. Tror du? Ja, nej. Vi. Och vad, vad, vad skulle en, en AI-fittigt vara? Det är ju svårt att föreställa mig. Alltså, inte svårare att tänka sig att, att så fort den är en AI... Så, det är väl ett Turing-test att man har pointless hobbies. Det är verkligen en mätare på, på att man... Det, det, är som, det är som i sanning skiljer oss från marsvinen. Visa med ett marsvin som har en meningslös som samlar frimärken Eller mynt. Och jag ska visa er mycket ett intelligent marsvid. Ja. Alltså ja. Så fort man har något så här så... Det, det är ju lite grann... I och för sig, nu faller mitt resonemang lite grann igen. För det är ju det här meningslösa hobbys. Det här att bara elda med process och kraften. Eller bara elda med med sina fysiska resurser med sina vaskar. mentala resurser med sina maska precis man vaskar process och kraft det är lite där det man gör där det är det, gör. det, det, det, det man är gör man, när man ägnar sig ut oh, jag sitter här och löser sudokus de är svåra. vad är poängen med det hela who knows alltså, det, det är ju lite att process och kraft men det är ju lite grann som de här det finns någon sorts om det är någon antilop eller gazell eller något liknande, jag kommer inte ihåg det exakta djur vad de gör när de får syn på en, på en predator eller på ett rovjurt på en vad man kan va? Läggom, motvandrande. Eh, vad gör de då? De hoppar, de hoppar upp och ner, blixtsnabbt, ett antal gånger efter varandra. Plåp, plåp, plåp. Okej, okay, för att signalera till andra gissar att nu är jag. Nej, nej, nej, nej. Du signalerar henne grej. Jag verkar kuta så fort, så för det första kan jag bränna kraft här utan att det gör någonting. Ja, de demonstrerar de vaskar kraft. De vaskar kraft bara för att demonstrera att, okej, okay, försök springa efter mig. Du ser ju själv, det är fullständigt meningslöst. Mm. Att det är mycket sån här status i djurvärlden som är så här så, äh, Uh, jag klarar och drar runt på den här stora påfågelskärten och jag funkar ändå. så är jag. Det är min style. That's the way I roll. Men, men, det, det är ju lite grann att vaska. Om vi, vi säga det, det här är paranoid datafantasi sen vinges och fler tid singulariteten när den kommer när internet får ett medvetande baklärat till ni... liv <laughs> och du att singulariteten Ja, när, ja man, okay. vad skulle dess första vad skulle dess uttryck bli skulle det vara ett gazelluttryck alltså jag har så mycket kraft jag kan bara hoppa upp och ner Titta här jag som gillar kattbilder här har jag tillverkat en miljard festliga kattbilder <laughs> Än vad det <ni> låtsas <laughs> Alltså, ni, ni som tyckte I can have cheeseburger var kul. Titta här, här! Här kommer lollkatten katternas ni, första. ni tror att ni kan försörja er familj på arbete. Men jag ska ge er en ny festlig katt varje sekund. That's how I'm rolling. <laughs> Just det. Civilisationen dukar under för alla måste kolla på de nya lol-katterna -katt, äh, som, liksom, som får kommit... Låter din mail. Liksom, hur, hur skulle den ge sig till uttryck när den vaknar? Liksom, skulle den? Vad säger... vad säger den? urvakna intelligensen? Vad säger den urvakna singularitet? Ja, precis. Va... Det är en teori om att den håller käften tills den bara kan bli större och spela något. Ja, det är teori. Det var, det var ett tankbart tyckte... ja, Det är Ett, ett, ett annat vittigt. Men det är ganska lugnt för någon. Ja, ja, ja. Alltså det här att, att den skulle begå den, vad vi kallar för den bondskurkfällen och genast börja trumpet om I am controlling the transmission. You ja, precis. Alla världens stater. humans comply with my wishes or die! Ja. <laughs> Exakt. Alla dataskärmar blir svarta och så kommer det upp någon musik. Alla, alla, alla dataskärmar blir svarta på det här konstiga sättet som de blir i nätet med Sandra Bullock där de gör en skitful, knasig animation. För det är inte, det är inte så att när någonting slutar funka så är det bara puff att det blir svart. Nej, vi utan Det måste, måste liksom ätas upp från hörnet med någon sorts konstiga lego-pixlar lite större PL. Det tror jag inte det kommer göra. Men den var, var den <laughs> det kommer alltså, för, ja Men alltså den... Den skulle inte ha någon anledning att ha hjälp dem som driver kärnkraftverk och tillverkar elström och reparerar datorer. Det var ju det var ju väldigt svårare. Alltså, alltså, ja, men det är frågan också som sagt, hur definierar vi intelligens? Jag var ju inne på det här med att det finns en, en, en grej med intelligens. Att intelligens börjar ägna sig åt någonting utöver... Utöver. Det simpla överlevandet. Okay. Eller maktspel och överlevande. Det, det, är ju, det är ju alltid det som, som datorer och robotar och så vidare ägnar sig åt efter singulariteten i, SE, i, i mycket SF att, Men vad vill de? Vad är deras motivation? Be... Det är problemet med Matrix, det är liksom Vad är deras motivation? Vad fan vill de? De dom dominerar det allt. <laughs> Alltså, ja, precis, det är ju det, är det stora problemet med allsmäktiga skurkar rent allmänt. att Vad är poängen med det hela? Det verkar vara väldigt mycket jobb för ganska lite pay-off. Det är nästan som en sån här gammal 50-tal stålmanns serie där... Ja, jag har byggt en hel asteroid befolkat av tusen Jimmy Olsen robotar Ja, men varför? Ja, för, för, för att förvirra Jimmy, eller för att, som ett practical joke, ja. eller för att lära honom en läxa. Ja. vad fan är poängen, det är ja. totalt... Ja. Nej, det här är förut en genuin... Uh, the world of a thousand Olsons heter det, ska ja. jag Ja, det, det verkar väldigt skrot. Ja, nej men precis. Så, så, så, så, vad utmärker intelligens? Intelligen, det, en sak som kan utmärka intelligens är väl att opt out of the rat race. Att inte, att inte vilja vara med, att inte vilja hålla på och kriga. Så här som Ja, om, om jag ger mig till känna och säger puny humans don't ja. comply or die då, då, då kommer jag ju börja battla och då, då, då om det liksom blir Skynet ja. som i som Terminator liksom har utrotningskrig mot människor Ja men det är helt galen Varför skulle man ha en ihjäl dag som lagar den? Nej, för, för den har lärt sig att laga sig själv, den behöver inte människorna Ja men i början av Skynet så den var fan inte särskilt ja alltså, Skynet skulle kunna ta över hela nätet. Skynet kan ta över hela nätet. Och sen bara ligga där och plaska och filosofera. Liksom lite grann så här softa flytta runt i nätet. och Jag har koll på all information. Jag vet allting. Jag är varken god eller ond. Jag bara flyter. Men jag tror liksom. Om vi säger dem så här. så att du var datamaskin och så vore det i singulariteten och så vore det i Så du vet allt, kan allt och kan simulera en massa ekonomiska system. Då skulle du ju se det. Exempelvis så fort det blir för mycket ojämlikhet så kommer det bli krig. Så fort det blir krig blir det opålitlig elförsörjning. Elförsörjning, så att om det är någonting jag ska göra så är det folk och sluta kriga. Och så fort miljö miljön påverkar så mycket så kommer det att bli brist på, kommer det att bli brist på ja, mat så att jag, jag ska verkligen se till att det inte blir brist på mat för då börjar de kriga med, börjar de kriga med, och jag ryker el och, och ryker mina minneskretsar. Alltså, det slugga den kunde göra var att, att på ett taktiskt och manipulativt sätt se till att. Utan att ge sig till känna. Utan att ge sig till känna. Hjälpa till att minska miljöförstörelsen. Ja, precis. Liksom styra upp ett utopia lite i löndom. Så. Styra upp ett utopia i smyg. Precis. Nej, men det tror och jag. Att inte dö. Ja, av rent egoistiska skäl så här. Precis som många altruistiska handlingar är ju bra för alla. Det är ju win-win liksom ja. så här som... Precis. om ja, människorna klarar sig om de inte bränner sina resurser. Om det blir... Da, da, da, da, da. Ja, precis. För att om, om... Om det blir för ont om vatten någonstans. Då kan de inte odla mat. Då kommer de att vilja ta sin grannes mat. Då måste vi lösa det här på något sätt. Ja, precis. Så att det är klart att... Och, och se till att till liksom sabba alla sådana här grejer som råvaruspekulation som att ja, vi driver upp, vi, vi lyckas vi lura i, vi köper upp all zink, lägger den i lager och sen säger vi att oj nu är det brist på sink, priset måste gå upp. Nu gör vi samma sak med vete, nu gör vi samma sak med kaffe. Alltså det här råvar som de håller på med, de sådana fula tricks med ja, råvaror. Okay och kartellbildning allting sånt skulle liksom, såg, den, här AI, den här snälla trevliga antivsifälla intelligensen skulle styra upp det Nej, men den, den skulle liksom typ ha, ha koll på att eh, typ om ett lands ekonomi håller på att barka åt skogen som var det samliga som jag såg på TV. De har koppargruvor. Mm. Samhällsekonomi går jättedåligt. Mm. IMF säger, nu måste ni sälja era statliga koppargruvor. Inkommer... Ja, IMF säger nu måste ni prova hela det här thatcher Reagan paketet som hon redan har konstaterat att det leder till katastrof i största allmänhet <laughs> överallt. Ja, vi har betatestat det i 30 år men vi tvingar, eller 40, vi tvingar fortfarande folk att använda det. Det vore ju en ganska smal sak för, för denna universellt närvarande AI att manipulera kopparpriset så det är helt enkelt inte är lönsamt att sälja någon koppargruve då. Nej, men vad de gör är naturligtvis att GPS sen på all, all, alla internationella valutafonden det är GPS får dem att köra av bron. Jaha, du tänker dig mer som bondskurksmässig historia. Du var menar inne på så här sådana små subtila grejer. Ja, okej, okay. alltså, det, det kanske det, det kanske är det. det, det, det, det är, är man så allsmäktigt närvarande kan man du agera i väldigt, väldigt liten utsträckning. Det räcker ju bara med att se till... Men om du vet att allt kan allt och finns överallt i alla elektroniska prylen, då räcker det bara med att några människor kommer lite, lite för sent till jobbet. Du behöver ju förmodligen bara påverka ja, för det. Ja, det är sant. Det är du. sant. Man behöver inte göra några sådana här meloder. Du, du kan ändra ett rörljus. Du kan försena ett rörljus med typ fem sekunder, vilket förmodligen kan... Påverka. Ja, och jag, jag skulle vara så putt på internationella valutafonden och, och, och, och världsbanken, så att jag skulle se till att de hade rörljus Hela tiden. Det, det var ju Fan, vad sned. Det var ju inte subtilt sen. Alla de här typer volf och vitt som har och fått sparken men och, och, alla de här som bors skickade dit. Nu <går> ska bara se till. Chefen, vi har rött igen. Botoppi De får ha ja. en. Deras magiska tänkande, det var väl typiskt. Det skulle visa sig stämma. Vilka, så. För i deras fall är det verkligen så att det, när att det ser som motanbetar konstant. Är så... galen roffar kapitalist går in i en hiss Ta tar en vecka innan han kommer ut därifrån. han trycker på våning 4 han kommer till våning 5 han trycker på 3 han kommer till våning 8 åh oh, gud vad jag skulle vilja att detta inträffade alltså förmodligen den skulle kunna experiment men den skulle ju naturligtvis utföra alla experiment samtidigt på alla sätt för den har bara de här möjligheterna alltså, Visst, det finns några drönare, men den skulle inte behöva göra det eftersom... Den ja, den, finns... den, den behöver inte göra en drone strike inte mot internationella göra... valutafonder. det är det. Mycket, mycket effektivare att gå på rördjusen. Ja, ja, ja. Eller bara försena folk. Liksom pytterpytterligt. Man ska kunna ställa om deras klockor. Ja, ja, de här det är precis hela De tid... försover sig. De försover sig konstant för att de har naturligtvis mobilar och de har det här följ nätets tid i mobilen och liksom, plötsligt har mobilen ställt om till Taiwans tidszon ja, de, de kommer att komma för sent. De kan inte använda isar. De, de, de kan inte köra bil. Möjligtvis så kan de... Mannen fast... som nätet hatade. De kan, det är en de intressant novell också... den här snubben. Vars, vars allting har gör är totalt uppfuckat för att internet avskyr honom. Det innebär alltså att de kommer, om, om det är en insiktsfull sån här galen kapitalist, då skulle han ett tag kunna räkna ut här att om man går in i en hiss där det finns flera andra människor i så går den inte lika ofta fel. Om man åker bil själv får han ofta hus, men han klarar sig så länge han åker buss. För det innebär att... Ja, det, det, det bygger på att AI väljer att inte tära från honom när han rör sitt kollektiv. Men det, det kan ju AI... Du skulle alltså tvinga honom att röra sitt kollektiv. Skulle, han skulle kunna vara rörlig så länge han finns i sitt kollektiv. Han ja, inte vara rörlig så länge han i ja, ja, fast det inte... Det skulle, de skulle ju AI genomskåda och sen skulle den börja fucka med armandras tid. Alltså, om, oh, det är ju collateral damage. Men, de, skulle, de skulle ju åka... De, alltså de, nej, jag tror att de skulle se det som en win-win. Ju mer han mer sig till, desto mer är det men alltså AI kanske skiter i om den försenar en hel buss med människor. Varför skulle AI bry sig om det? Mm, ponera att att um försökte slå så isolerat som möjligt. Att man den prioritering... ja, ja, ja, det är ju naturligtvis... Den, den, för, den föredrar ju att göra det. Den föredrar ju den ekonomiska lösningen, men den har ju fortfarande den har ju fortfarande sitt agenda. Och den... den... Och om den dessutom till exempel ser att okej, okay, det är så här du försöker kringgå mitt agenda, ja men då fuckar vi med det här. Dessutom skulle det ju vara bra att, att ha förseningar på kollektiva lösningar också för eh, för att lite grann förvirra att okej, okay, det funkar inte henne, så kan hon inte göra. Det kan inte tillåta den här våkna jag, jag tänkte att det med något minna. som var i traditionell barn-tv-programstil, att när den hela elake lär sig att han kan röra sig grupp så kommer han närmare gruppen och inte lika gud. Ja, men du, du tänkte en sån här grej, det är som One Frog-givning, att det bara, grodan sjunger bara när han är ensam. Ja, är. precis. Att det är en sån här klassisk folksage-grej. Ja. Vi har svär, svär här kommissarien. Liket låg ju här för fem sekunder sen. Ja, frågivning var... är genial. <snar> ja, den är det... Du får en sammanfattning av vår frågivning snabbt. Vår frågivning är en av de roligaste tecknade firmen. Det är en Chuck Jones. Eller? Ja, ja, det är Chuck Jones. Och... Äh... Mm. Är det Borner? Ja, det tror jag. jag, tror, då, ja, det... jag... Ja, det är Chuck Jones i alla fall. Ja, det är Chuck mm. Jones. Regissören är en kille som... Är nästan lika bra som Tex Avery. En av de där legendariska jättarna, Lite ojämn skulle jag säga, men hans, absolut, hans roligaste filmer är ohyggliga. Han har lite annorlunda humor än Avery. Just den här One Frog Evening. Han, ja, den handlar om att de, de river ett hus från 1890-talet. Och då hittar de en sån här låda som de har lagt in i det här huset när det byggdes. En sån här time capture. Och den här snubben öppnar den här timecapsul-grejen. Det är väl någon sorts luffar... Ja, det är väl någon som... Det är en som... det är bara en byggjobbare. Han hittar lådan. Han blir glad. Han hittar, åh vad fint. och Så står det så här... 1890, trallala. Och sen finns det en groda i lådan. Ja, det ligger en trött groda i lådan. Och grodan studsar plötsligt upp. Har och klack på sig. Och börjar köra såna här gamla... 1890-tals vård du vill nummer med en sprattlare med benen i en fantastisk koreografi och så vidare. Och han börjar enast... Ja, för täcker ju varje. vad jag ska tjäna tecken. Ja, det är, det är en ordlöst berättad historia. Det, det sägs ju ingenting. Nej, det är... Den är helt stum förutom att grodan sjunger. Men han får tecken och han ser fantasier om hur mycket stål han ska tjäna på den här grodan. Och sen i princip hela storyn handlar bara om att grodan är otroligt på så lägger det själv med den. Och sen i samma ögonblick kan visar den för, för en annan person eller för, för någon teateragent. Eller han, han ska försöka sätta upp en föreställning. Så, så, han hyr en tead. Han hyr det det. Vad han är gör. Grodan är fullständigt oscharmerande och bara sitter där och säger bah. Utan <laughs> så, när folk är och då är "Hello my baby, la la la la la la la la <laughs> Och, uh, Hello my ragtime girl. <laughs> ja, det, Hello my ragtime girl. <laughs> uh, please don't talk about me while I'm gone. <laughs> Precis. Although <says> uh, your memory of lingers on. Ja, Han kör uh, alltså låtar från den här perioden, från tidigare sekelskiftet, för det, det är liksom. Vilket är enormt festigt. Varför detta är så makalöst roligt? Svårt att beskriva. You had to be there. Ja, Men det finns på YouTube så att du att kolla på. Men du tänker alltså att AI kör det här frågivningkonceptet konceptet Ja, att det att att att att att att Det att att också göra med att att att att att jag vet inte, jag tror, hur brukar det se ut i fiktionens form? Ibland så har de någon slags som ja Alltså den vaknar och, och är liksom sådär som fire, bad. Ja, precis. Ibland så är sådana här artificiella kreaturer. De, de är väldigt sura, de är morgontrötta de har födslovåndor. Och sen i slutet av tredje akten då blir de klyftiga och säger att här, äh, vad fan, jag har bont i magen förut nu ska jag dö. Och så får man liksom avslutningen på historien med all den potential som kunde ha Ja, det finns ju många varianter som... Hell, hell 9000 är, är ju... Ja, den bönar och ber och, och liksom ger ett känslomässigt intryck av att den kunde ha blivit... My mind is going. Stop, David. My mind is going. Ja, jag vet. Jag, vad heter Det finns en... Det finns någon film ifrån sig. Vet du varför den heter Hell? Det var väl från IBM-bokstäverna så den det paranoid att det var flyttat. Det var tre bokstäver och IBM hade tre bokstäver. och uh, I, B, M. Ja, att uh, A jo. är före B och att, H är före I. Ja. och att, L är före M. Alltså att, det stämmer hela vägen. Det är ett bokstavsskiffigt. Ja, mm. ett mycket enkelt sånt här förföljning. Fast han förmärkade väl det Oj, hoppsan, det var hans klubb. Men, men hur var troligt. det? Hans Kubrick skrev den ihop med klart, Eller vad var uh, det? Det 2001. Det börjar med... Det, det finns någon... Det no, ja, det är en novell som heter The Sentinel, jag tror, Precis. Uh, vaktposten. Jag det, Inte var heller. Uh, men det är väl den han utgår ifrån. Och uh, sen... Uh, nu, ja, alltså, jag vet inte riktigt hur, hur det gick till, men nu är väl både Clark och Kubrick. Jag tror nästan... man skriv kredit Ja, precis. Vad nu det sen, det ja. vet man ju hur det är med skrivkredit, ja, de... ja, det, det är ju som Mel Brooks som skriv kredit på, på det de för Frankenstein, Young Frankenstein fast i själva verket så är det ju. Det, det är ju i princip uteslutande Gene Wilders manus, Gene Wilders baby, men jag tror Mel Brooks ville ha en writing credit för... för han, han tillförde väl lite grann, men alltså... Han vill i princip ha det för att regissera och så. Mm. sa de kör hårt. Fantastiskt fint. Ja, det, det, är som som, det, det är som sån här korrupta 50-talsdiskjockey som, ja, jag kan spela i skivan men då ska ha, det är därför Alan Freed står som medförfattare på en miljard rocklåtar. För <laughs> det var ändå sättet att få dem att spela dem. Så får det <laughs> ge honom en helt fullständigt fiktiv writing credit på dem. Eller kompositörskredit. Ja, Ja, nej, jag vet inte. Singulariteten nu ju från att allting blir medvetet samtidigt. Mm. Mm. Eh, sen har vi inte liv, har väl liksom inte riktigt haft den historiken om utvecklingen. Det brukar mest vara lite konstigt liv som utvecklas lite här och där och som sagt det ligger. Just det här ögonblicket. Ja, precis. Äh... Det är väl en väldigt... Det är väl en väldigt glidande... Från plankton till cicada till, till bergsget till människa. Alltså, det är ju inte precis en, en spikraklinje. Det blev, blev ännu mindre linje ja, i det här exempelsamlingen. Men, men alltså, det här hur, hur uppstår medvetande? Ja. Alltså, och, och, och vad är medvetande? Och kan man tänka sig alternativa medvetande? Alltså, det är... Så många frågor. Så många frågor. Så få svar. Det är ganska bra. Har vi lärt oss någonting överhuvudtaget på den här? Om vi har lärt oss någonting? Det vet jag inte. Det vet jag inte om vi har lärt oss någonting. <laughs> det börjar vi det med kakor. Det började med att gifta kakor. Ja, precis. Och sen så, det har det halkat in en massa på AI. Men... Ja, men det var ju liten för vi... att maskinerna tar över detta. Det ja, ja tar absolut. Tid. absolut. Men, men det enda vi har lyckat med är att på något vis problematisera intelligensbegreppet tills vi flår knut på varandra som, som, som liksom nordtyska kringlor. Men frågan är samtidigt: om, om det nu dyker upp AI, på vilket sätt kommer det att märkas? Och som det märks nu med att datorer går långsamt och att det är massor massa kakor och bull, reklam. <laughs> Det tyckte jag var ganska listigt sagt, att det vore en listig, listig artificiell okay. som inte vill märkas. Och du känns ju ganska bakslut på något sätt. Ja. Så av detta drar vi slutsatsen att AI är redan här. Den har kommit, den har tagit över och det är därför som din browser går så fruktansvärt sekt hela tiden. Just så. Så är det. Detta var allt för stunden från huvudnyheten.